«Як шкода, що ви їх не знаєте, ваша честь! У мене чудові діти! Якщо я щось і робив, то лише для їхнього блага!» Тайлер Сенфорд пристрасно дивився на нього. Він чекав, коли ж Хотбекер виговориться і зможе оголосити вирок. «Невже цей дурень справді вважає, що розжалобить мене, пускаючи слини?» – думав він. А Хотбекер продовжував. Так що самі бачите, ваша честь, я зробив негідний вчинок. Але з більш, ніж гідної причини – заради сім'ї. Не мені казати вам, яку роль відіграє для чоловіка його сім'я. Якщо я сяду до в'язниці, мої дружина та діти голодуватимуть. Я знаю, що вчинив погано і готовий викупити свою провину. Я зроблю все, про що ви мене попросите, ваша честь». Ось ця фраза не пройшла по Тайлера Стенфорда. Він з цікавістю глянув на підсудного. «Я зроблю все, про що ви мене попросите». Інтуїтивно Тайлер зрозумів, що перед ним другий Дмитро Камінський. Людина, яка дуже йому знадобиться. Рішення Тайлера здивувало прокурора. містера Бекер. я вважаю, що у вашій справі є пом'якшувальні обставини». Враховуючи ваше ставлення до сім'ї, я маю намір дати вам п'ять років умовно. Крім того, я схиляюся до того, що ви, ви відпрацювали на громадських роботах щодсот годин. Пройдемо до мого кабінету, там ми все й обговоримо. Коли вони залишилися вдвох, Тайлер грізно подивився на підсудного. «Між іншим, я і зараз можу засадити вас за грати на дуже довгий термін». Хотбейкер зблід, «Але ваша честь, ви сказали...» Тайлер нахилився вперед. «Знаєте, що справило на мене найбільше враження?» Хотбейкер цього не знав. «Ні, ваша честь. Ваша любов до дружини та дітей», пояснив Тайлер. «Таке ставлення до близьких не може не викликати змилування». Хотбейкер засяяв. «Дякую вам, сер». Для мене вони найдорожчі на світі, я... Отже, ви не хочете їх втратити, чи не так? Якщо я відправлю вас за грати, ваші діти виростуть без вас. Ваша дружина швидше за все знайде собі іншого чоловіка. Ви розумієте, до чого я хилю?» Бейкер здивовано подивився на суддю. «Ні, ваша честь, не зовсім. Я залишаю вам сім'ю, Бейкер, і розраховую на вашу подяку». «Я вам нескінченно вдячний, ваша честь!» – з жаром вигукнув Беккер. «У мене не вистачає слів, щоб висловити, як я вам вдячний. Можливо, в майбутньому вам доведеться довести вашу подяку на справі. Я можу зателефонувати та попросити вас про деякі послуги. Просіть про що завгодно. Добре, я даю вам умовний термін, але якщо своєю поведінкою – «Ви викличете моє невдоволення? Тільки скажіть, що вам від мене потрібно», – благав Бейкер. «Я вам повідомлю в належний час. А поки що ця розмова залишиться між нами». Хот Бейкер приклав руку до серця. «Я скоріше помру, ніж скажу хоч слово». І це правильно, – схвалив його Тайлер. А незабаром до Тайлера зателефонував Дмитро Камінський. Я з вашим батьком на його яхті. Він щойно дзвонив до свого адвоката. Зустрічається з ним у понеділок у Бостоні, щоб змінити заповіт. Тайлер вирішив, що має ознайомитися із заповітом батька. Отже, настав час дзвонити ходу бекеру. Фірма називається «Ренкуіст Ренкуіста Фідджералд». Знімеш копію заповіту і принесеш мені. Немає проблем, буде виконана ваша честь». Через 12-ту годину Тайлер тримав у руках копію заповіту. Прочептавши її, він тільки-но не застрибав від радості. Весь свій стан батько відписав їм – йому, Вуді та Кендл. Але в понеділок батько має намір змінити заповіт, згадав Тайлер. «Цей покидьок хоче нас обібрати. Після того, що нам довелося пережити – «Ні, ці мільярди належать нам, і є лише один спосіб зупинити його». Коли Дмитро зателефонував вдруге, Тайлер не вагався жодної секунди. «Я хочу, щоб ти його вбив цієї ночі». Настала довга мовчанка. «Але якщо мене зловлять? Подбай про те, щоб не спіймали. Ви будете у відкритому морі, там багато чого може статися». Добре. Після того як? Тебе чекатимуть гроші та квиток до Австралії. І нарешті довгоочікуваний дзвінок. Я все зробив. Проблем не виникло. Ні, ні, ні. Я хочу знати подробиці. Розкажи все, нічого не втрачаючи. Слухаючи, Тайлер уявляв усе, наче наяву. На шляху до Корсики ми потрапили у жорстокий шторм. Він зателефонував, попросив мене зайти до його каюти та зробити йому масаж. Тайлер стискав слухавку з такою силою, що побіліли кісточки пальців. «Зрозуміло, продовжуй». Дмитру важко вдалося дістатися каюти Гаррі Стенфорда. Яхту немалесерно гайдала. Він постукав і замить почув голос Стенфорда. «Заходь!» Він уже лежав на масажному столі. «Щось тягне спину». «Зараз ми це поправимо. Розслабтеся, містер Стенфорд». Дмитро підійшов до масажного столу, палив спину Стенфорда олією. Його сильні пальці взялися за роботу, вміло розминаючи м'язи, що затекли. Він відчував, як Стенфорд розслабляється. «Добре, у тебе виходить», – видихнув він. «Дякую вам, сер. Масаж тривав майже годину, і коли Дмитро закінчив, Стенфорд уже засинав. «Тепер вам треба прийняти теплу ванну». Дмитро прийшов у ванну, відкрив кран із теплою морською водою, повернувся до спальні. Стенфорд, як і раніше, лежав на столі із заплющеними очима. «Містер Стенфорд!» Той розплющив очі. «Ваша ванна готова!» «Навіщо мені зараз? Щоб добре виспатись!» Він допоміг Стенфорду злізти з масажного столу та повів його у ванну. Дмитро спостерігав, як той опускається у теплу воду. Стенфорд звів очі і інтуїтивно зрозумів, що зараз має статися. «Ні!» – крикнув він і почав вилазити з ванни. Величезні руки Дмитра обхопили Стенфордову голову і заштовхували її під воду. Стенфорд відчайдушно боровся, намагаючись вирватися з рук Дмитра, Дмитра, але проти цього гіганта він нічого не міг зробити. Дмитро його не відпускав. Коли морська вода проникла в його легені, Стенфорд затих. Дмитро постояв біля ванни, важко дихаючи, потім попрямував у вітальню, на силу рівновагу. Яхту так сильно жбурляла з боку в бік. Взявши зі столу якісь папери, Дмитро відчинив скляні двері на палубну веранду. У каюту увірвався вітер. Дмитро розкидав папери по підлозі, частина їх відлетіла в ніч. Потім він витяг Стенфорда з ванни, надів на нього піжаму, халат, шльопанці і відтяг тіло на палубну веранду. Постоявши біля поручня, Дмитро перекинув через нього тіло. Зачекавши п'ять хвилин, схопив слухавку внутрішнього зв'язку і прокричав «Людина за бортом!». Слухаючи Дмитра, Тайлер відчував майже сексуальне збудження. Він відчував гіркоту морської води, що наповнювала легені батька, відчував страх, що охоплює його. А потім усе провалилося у темряву. «Кінець», – подумав Тайлер, – і тут же поправив себе. «Ні». Гра тільки починається. Час водити у бій королеву. Розділ 17. Ця шахова постать потрапила до його поля зору випадково. Тайлер роздумував над заповітом батька і дедалі більше обтяжувався думкою о тому, що Вуді і Кендалл отримають рівні частки спадщини – вони на це не заслуговують. Якби не я, їх просто викреслили б із заповіту. Вони б нічого не здобули. Це несправедливо, але що тут можна змінити? Тайлеру належала одна акція, в далекому дитинстві отримана від матері. Він пам'ятав слова батька. І що, на твою думку, він зробить з цією акцією? Стробує встановити контроль над компанією? Разом у Вуді та Кендл буде дві третини акцій батьківської Стенфорд Ентерпрайзес», – думав Тайлер. «Як я встановлю контроль із однією акцією?» І тут його осяяло. У голові Тайлера з'явився витончений план. Виходило, що однієї акції для цього більше, ніж достатньо. «Я повинен попередити вас, що можлива поява ще одного спадкоємця...» У заповіті вашого батька спеціально застережено, що його стан має бути поділений порівну між усіма нащадками. Гувернантка, яка працювала у вас, завагітніла від вашого батька. Вона народила дочку. Якщо Джулія з'явиться, нас стане четверо, думав Тайлер. Контролюючи її акції, я буду мати половину акцій батька плюс одну акцію, яка вже належить мені. Тобто, я отримаю контроль над Стенфорд Ентерпрайзес. Я зможу сісти в батькове крісло. Розмарі мертва. Цілком можлива, що вона не сказала доньці, хто її батько. Та й до чого мені справжня Джулія Стенфорд? Ось так у гру вступила Марго Познер. Вперше Тайлер зіштовхнувся з нею на два місяці раніше, на судовому засіданні. Судовий пристав повернувся до тих, хто сидів у залі. Увага! Засідання окружного суду оголошую відкритим. Засідання проводиться під головуванням його честі судді Тайлера Стенфорда. Всім підвестися. Тайлер вийшов із кабінету і зайняв своє місце. Подивився на перелік справ, призначених до слухання. Першою значилося штат Іллінойс проти Марго Познер. Вона звинувачувалася у фізичному насильстві та замахів на вбивство», – підвівся прокурор. «Ваша честь, підсудна – небезпечна особистість, яку слід тримати подалі від вулиць Чикаго. Звинувачення покаже, що за підсудною тягнеться довгий шлейф злочинів. Її визнавали винною у крадіжці, обмані, проституції. Вона вважалася серед жінок, що працювали на відомого сутенера на ім'я Рафаель. У січні цього року у них виникла сварка, і підсудна холоднокровно розрядила пістолет у Рафаеля та його супутницю. «Жертви померли?» – запитав Тайлер. «Ні, ваша честь. Їх госпіталізували із серйозними пораненнями. Пістолет, з якого стріляла Марго Бознер, придбаний нею незаконним шляхом». Коли Тайлер повернувся, щоб поглянути на підсудну, на нього чекав сюрприз. Те, що він побачив, ніяк не співвідносилося з щойно почутим. Перед ним сиділа добре одягнена, гарна жінка років під 30, елегантність якої наче підкреслювала неспроможність висунутих проти неї звинувачень. «Недарма кажуть, що зовнішність оманлива», – подумав Тайлер. Він слухав аргументи сторін, але погляд його постійно повертався до підсудної. Чимось вона йому нагадувала його сестру. Після заключних промов адвокатів, присяжні пішли до кімнати для нарад, щоб винести своє рішення. Менше ніж за чотири години вони повернулися до зали, одноголосно визнавши Марго Познер винною по всіх пунктах. Тайлер довго дивився на підсудну, перш ніж оголосити вирок. Суд не може знайти пом'якшуючих обставин у цій справі. Ви засуджуєтесь до п'яти років ув'язнення у Дуайцькому виправному центрі. Наступна справа. І тільки коли Марго Познер вивели із зали, Тайлер зрозумів, чому вона йому нагадала його сестру Кендл: Очі. Ті самі темно-сірі очі. Очі Стенфордів. Тайлер не згадував про Марго Познер до дзвінка Дмитра. Дебют Шахової партії пройшов успішно. Тайлер всебічно продумав кожен хід. Він розіграв класичний ферзевий гамбіт, почавши з переміщення пішака, що стоїть перед королевою на два поля. Тепер настала черга Міттельшпиля – середня, найбільш відповідальна частина шахової партії. Тайлер відвідав Марго Познер у жіночій в'язниці. в'язниці, «Ти мене пам'ятаєш?» Її очі сердито блиснули. «Як же мені вас забути? Адже це ви засунули мене сюди». «І як тобі тут?» – вона скорчила гримаску. «Знущаєтесь? Це ж справжнє пекло. Хочеться на волю. Та хто мене? Ви серйозно? Цілком. Я можу це зробити». «Тоді? Чудово! Дуже вам вдячна! То що я маю за це зробити?» «Де зробити доведеться!» Вона грайливо подивилася на нього. «Чому ні? І з задоволенням!» «Я маю на увазі...» «Зовсім інше!» Вона насупилася. «А що ви маєте на увазі, суддя?» «Я хочу, щоб ти допомогла мені декого розіграти!» «У якому сенсі? Я хочу, щоб ти зобразила іншу людину». «Зобразити іншу людину? Але я не знаю, як. За це ти отримаєш 25 тисяч доларів». Вираз її обличчя змінився. «Немає проблем. Зображу, кого скажете. Про що, власне, йдеться?» Тайлер нахилився вперед і розповів їй усе, що вважав за потрібне. Марго Познер звернили під поруку Тайлера. Кет Персі, головний суддя округу, почув від нього таке пояснення. «Я дізнався, що вона дуже талановита артистка і прагне докорінно змінити своє життя, повністю порвавшись зі злочинністю. Я думаю, ми зобов'язані допомогти людині, що випадково оступилася, чи не так?» Слова Тайлера справили на Кейта належне враження. Абсолютно вірно, Тайлер. Ти здійснюєш благородний вчинок. Тайлер привіз Марго до свого дому і п'ять днів пхав її тими подробицями життя сім'ї Стенфорд, які її слід знати. Як звати твоїх братів? Тайлер та Вудроф. Вудро. Так, Вудро. Як ми його звали? Вуді. У тебе є сестра? Так, Кендол. К... Вона модельєр. «Вона одружена «Так, за французом. Його звати?» «Марк Ренуар. Рено. Рено. Як звали твою матір?» «Розмарі Нелсон. Її найняли гувернанткою до дітей Стенфордів. Чому вона пішла?» «Її накачав Марго. Обрюхатив її Тайлер. Я хотіла сказати...» «Марго!» Я хотіла сказати, щоб вона завагітніла від Гаррі Стенфорда. «Що сталося з місіс Стенфорд?» Вона наклала на себе руки. «Що розповідала тобі мати про дітей Стенфордів?» Марго мовчала щонайменше хвилини. «Якось ви звалилися у воду». «Не звалився», – поправив її Тайлер. «Ледве не впав». «Правильно». Вуді мало заарештували за те, що він рвав квіти. Квіти рвала Кендал. Він не знав жалю, ганяв і ганяв її до пізнього вечора, поки маргони валилася з ніг. «Кендал вкусив собака». «Собака вкусив мене!» Вона потерла очі. «У мене в голові все перемішалося. Я так стомилася. Я мушу поспати». «Ба спиш пізніше. І скільки це триватиме?» «Поки ти все не запам'ятаєш. Давай повторимо ще раз». Зусилля Тайлера не зникли даремно. І незабаром настав день, коли Марго правильно відповідала на будь-яке запитання. «Тепер ти готова», – задоволено кивнув він і простяг їй якісь документи. «Що це?» – запитала Марго. Так, порожня формальність, була відповідь. Вона підписала папір про передачу належної її частки спадщини Гаррі Стенфорда якоїсь корпорації, контрольованої іншою корпорацією, яка у свою чергу належала офшорній фірмі. Єдиним власником фірми був Тайлер. Простежити весь ланцюжок практично неможливо. Тайлер просяг Марго 5 тисяч доларів. Решту отримаєш, якщо впораєшся із завданням, якщо переконаєш, що ти Джулія Стенфорд». З моменту появи Марго в Роуз-Хілл Тайлер зображував адвоката-диявола, піддавав сумніву кожне її слово. «Я впевнений, ви розумієте всю складність нашого становища, міс...» е... «Не отримавши доказів, ми не можемо приймати вас як...» «Я вважаю, що ця жінка – шахрайка. Скільки слуг працювала у домі, коли ми були дітьми? Десятки, чи не так? І дехто міг знати все те, про що розповіла нам ця юна дама. І фотографію вона могла отримати від будь-кого. Не забувай, що йдеться про дуже великі гроші». Завершила комбінацію «Вимога провести перевірку ДНК». Тайлер зателефонував Холу Бейкеру і дав йому нові інструкції. Вийри тіло Гаррі Стенфорда і позбуться його. А чого вартувала блискуча ідея найняти приватного детектива? У присутності всіх він зателефонував до Чикагської прокуратури. Це суддя Тайлер Стенфорд. Як я розумію, ваша прокуратура час від часу звертається до одного приватного детектива. Прізвище я точно не пам'ятаю. Начебто б то або... А, ви, мабуть, маєте на увазі Френка Тімонса. Тіманс, так, звичайно. Не могли б ви дати мені номер його телефону, щоб я безпосередньо зв'язався з ним? Але викликав він Хода Бекера, представивши його як Френка Тімонса. Спочатку Тайлер планував, що Ход Бекер – Лише зобразить проведення розслідування, але потім вирішив, що звіт Бейкера прозвучить більш переконливо, якщо той насправді піде слідом Розмарі Нелсон та її дочки. Знахідки Бейкера ні в кого не викликали ні найменших сумнівів. План Тайлера вдався повністю. Марго Познер бездоганно зіграла свою роль, особливо у сцені з відбитками пальців. Тут уже всі повірили, що перед ними справжня Джулія Стенфорд. «Я, наприклад, радий, що ми знайшли однозначно відповідь на питання, яке мучило всіх. Піднімуся нагору, запитаючи, не потрібно їй чого». Підійшовши до дверей, він постукав. «Джулія? Відкрито, можна увійти». Тайлер постояв на порозі, вони мовчки дивилися один на одного – Потім він увійшов, щільно зачинив двері, простяг до неї руки, і його губи повільно розійшлися в посмішці. «Ми впоралися, Марго, впоралися!» Розділ 18. Стів Слоун та Саймон Фіджералд пили каву в кабінеті керівника фірми «Ренкуїст, Ренкуїст та Фіджеральд. Як казав Великий Барт, «щось не гаразд у Данському королівстві». «Що тебе турбує?» – поцікавився Фіджералд. Стів зітхнув. «Сам не знаю. Це сімейство Стенфорд. Вони мене дивують», – Саймон Фіджералд хмикнув. «Не тебе одного. Я продовжую ставити собі одне і те саме запитання Саймоне, але не можу знайти відповіді. Що за питання?» Родичі дуже прагнули ексгумувати тіло Гаррі Стенфорда – щоб порівняти його ДНК із ДНК цієї жінки. Вважаю, за цим проглядався лише один мотив – прагнення довести, що ДНК у них різні. І зникнення тіла на руку тільки цій жінці, за умови, що вона шахрайка. Згоден. Однак приватний детектив Френк Тімонс, я зідзвонювався за кружним прокурором Чикаго, у нього бездоганна репутація – Представляє відбитки пальців, які доводять, що ця жінка – справжня Джулія Стенфорд. Питання наступне. Хто вирив тіло Гаррі Стенфорда і чому? Питання, яке тягне на мільярд доларів. Якщо... Заджичав апарат внутрішнього зв'язку. Містер Слоун», – почувся голос секретаря, – «вам дзвонять по другій лінії». Стів Слоун зняв слухавку з одного з телефонів, що стоять на столі. «Слухаю». містере Слоун, це суддя Стенфорд. Буду дуже вдячний, якщо ви зможете сьогодні вранці приїхати в Роуз Хілл». Стів Слоун гля... глянув на Фіджералда. «Добре, за годину?» «Мене це цілком влаштує. Дякую вам». Стів поклав трубку на важіль. «Мене бажають бачити у будинку Стенфорда». «Цікаво, навіщо ти їм знадобився?» «Ставлю десять проти одного, що вони хочуть прискорити проходження заповіту через суд у справах про спадщини, щоб швидше дістатися грошиків». «Лі, це Тайлер? Як ти?» «Дякую, все добре. Мені дуже бракує тебе». Коротка пауза. «Мені теж, Тайлер». Почувши ці слова, він мало не застрібав від радості. «Лі, у мене чудові новини. На жаль, по телефону сказати нічого не можу, але ти б дуже їм порадувався. Коли ми з тобою...» «Тайлер, мені треба йти, на мене чекають». Але у трубці пролунали гудки від бою. Тайлер посидів, стискаючи у руці телефонну слухавку. «Чи не сказав би...» «Лі, не сказав би, що йому бракує мене». Тільки заради червоного слівця», – подумав він. У вітальні Роуз Хілл зібралися всі, за винятком Вуді та Пеггі. Стів уважно вдивився в обличчя всіх присутніх. Суддя Стенфорд дуже спокійний, задоволений усім. Кендалл, неприродно скута, її чоловік нем раніше спеціально прилетів із Нью-Йорка. Стів придивився до Марка симпатичний француз, на кілька років молодший за дружину, і Джулія. Вона надто спокійно сприйняла воз'єднання з сім'єю. Стів подумав, що, успадкувавши мільярд доларів, можна посміхатися і частіше. Він знову пройшов поглядом по обличчях, гадаючи, хто міг викрасти тіло Гаррі Стенфорда. І чому? «Містер Слоун», – заговорив суддя Стенфорд «Я знайомий із законами штату Іллінойс, які стосуються офіційного визнання заповіту, але не знаю, наскільки вони відрізняються від законів Масачусетса. Нас цікавить, чи є можливість прискорити проходження заповіту нашого батька через суд у справах спадщини». Стів посміхнувся сам до себе. «Слід було б таки посперечатися з Саймоном», – подумав він і повернувся до Тайлера. «Ми вже цим займаємося», – суддя Стенфорде. «Я думаю, прізвище Стенфорд може відіграти певну роль». «Ну от він, звичайно, має рацію», – подумав сів і кивнув. «Я зроблю все, що в моїх силах, якщо...» На сходах почулися голоси. «Замовкни, дурна сука! Не хочу більше чути жодного слова! Тобі зрозуміло?» Вуді та Пегі спустилися вниз». У Пегі перекосило обличчя. Одне око почало запливати. Вуді посміхався, його очі неприродно блищали. «Всім привіт! Сподіваюся, ми не запізнилися. Ті, хто сидів у вітальні, в жаху дивилися на Пегі Кендл». «Що з тобою сталося?» «Нічого, я... я натрапила на двері». Вуді сів. Пегі вмастилася поряд ним». Вуді поплескав її по руці. «У тебе все гаразд. Чи не так, дорога?» – співчутливо спитав він. Пегі кивнула, не довіряючи своєму голосу. «Добре». Вуді повернувся до решти. «То що я пропустив?» – Тайлер осудливо дивився на нього. «Я щойно запитав містера Слоуна, чи не може він прискорити проходження заповіту через суд у справах спадщини». Посмішка Вуді стала ширшою. Чудова думка. Він повернувся до Пегі. Ти не відмовишся від кількох нових сукань, Люба, чи не так? Мені не потрібні нові сукні, похнюпавшись, відповіла вона. І це правильно. Все одно ти нікуди не ходиш. Він оглянув тих, хто сидів у вітальні. Пегі така сором'язлива. Абсолютно не вміє підтримувати розмову. «Ти згодна зі мною, Люба?» Пегі схопилася і вибігла з кімнати. «Піду подивлюсь, що з нею». Кендол пішла за Пегі. «Господи!» – подумав Стів Слоун. «Якщо Вуді так поводиться на людях, як же він поводиться з дружиною, коли поряд нікого немає?» Вуді повернувся до Слоуна. «Давно ви працюєте у юридичній фірмі Фіджералда?» «П'ять років. Не можу зрозуміти» як вони виносили мого батька. Всіх відповів, старана, вибираючи слова. «Як я розумію з вашим батьком?» «Іноді виникали складнощі», – Вуді пирхнув. «Складнощі? Та він був двоногим чудовиськом. Знаєте, який він підібрав нам прізвиська? Мою сестру, наприклад, прозвали Поні, бо він вважав, що в її обличчі було щось кінське. Тайлера – «Мені здається, вам не варто», – перебив його Стів. Вуді посміхнувся. «Ви маєте рацію. Мільярд доларів може залікувати будь-які рани». Стів підвівся. «Якщо інших питань до мене немає, я з вашого дозволу відкланяюся». Йому не терпілося вийти з цього будинку і ковнути свіже повітря. Кендл знайшла Пегі у ванній та сиділа, приклавши мокрий рушник до розпухлої щоки. «Пегі, з тобою все гаразд?» Пегі обернулася. «Так, дякую. Я...» «Вибачте, що внизу я...» «Ти вибачаєшся? За що? Давно він тебе б'є?» «Він мене не б'є», – заперечила Пегі. «Я натрапила на двері». Кендл зробила крок до неї. «Пегі...» «Чому ти це терпиш? Ти не зобов'язана це все зносити?» Пегі відповіла після довгої паузи. «Повинна». Кендал зивовано витріщалася на неї. «Але чому? Бо люблю його». Слова палилися потоком. «І він любить мене. Повірте, він не завжди такий. Просто трапляється. Іноді він сам не свій». Тобто, коли вживає наркотики. Ні, Пегі, ні, Пегі, вона пом'ялася. Вважаю, що так. Коли це почалося? Відразу. Відразу після того, як ми одружилися. У Пегі сів голос. Через поло. Вуді впав із поні та отримав тяжкі травми. У лікарні йому давали наркотики, щоб зняти біль. Все почалося з них. В її очах стояло благання. Самі бачите, вина не його. Вийшовши з лікарні, Вуді... Вуді продовжував вживати наркотики. Коли я намагалася умовити його відмовитись від згубної звички, він... він мене бив. Пегі, йому потрібна допомога. Хіба ти не розумієш цього? Поодинці, йому не впоратися, він же наркоман. Що він приймає? Кокаїн? Ні. Пегі запнулася. «Героїн! Біг! М -м -м Бог мій! Хіба ти не можеш змусити його звернутися до фахівців? «Я намагалася!» Голос Пегі впав до шепоту. «Чого я тільки не робила? Він лежав у трьох клініках!» Вона похитала головою. Спочатку все йшло добре, а потім... Потім він знову брався за старе. Він... Він не може відмовитися від наркотиків. Кендал обійняла Пегі. «Як мені шкода тебе?» Пегі видавила із себе посмішку. «Я впевнена, у Вуді все налагодиться. Він хоче вилікуватись. Дуже хоче!» Вона помовчала. «Коли ми тільки одружилися, з ним було так добре. Він дарував мені подарунки, і...» Її очі наповнились сльозами – «Я його так люблю!» «Якщо я можу чимось...» «Дякую вам!» – прошепотіла Пегі. «Мені дуже дорога ваша участь!» Кендл стиснула її руку. «Ми ще поговоримо!» Спускаючись сходами, Кендл думала про своє дитинство. «Які плани будували вони за життя матері?» «Ти станеш знаменитим модельєром, сестро, а я...» найбільшим спортсменом, говорив Вуді. Але найсумніше в тому, що він міг би стати ним, зітхнула Кендл. І такий результат. Кендл не знала, кого вона шкодує більше, Вуді чи Пегі. Біля сходів на неї чекав Кларк з підносом, на якому лежав лист. "Вибачте, міс Кендл", посильно щойно доставив вам цей лист. Він простяг їй конверт, Кендал здивована подивилася на дворецького. «Хто?» – вона кивнула. «Дякую, Кларк». Кендал розірвала конверт, розгорнула лист і зблідла, прочитавши лише перший рядок. «Ні!» – видихнула вона. Серце заколотилося, як шалене. Перед очима все попливло. Кендал оперлася об стіл, щоб не впасти, і глибоко зітхнула. Зібравши волю в кулак, вона увійшла до вітальні, бліда як полотно. «Марку». З неймовірною працею їй вдалося вигнати тремтіння з голосу. «Можна тебе на хвилинку?» Він обернувся до неї і підвівся. «Так, звичайно». «Тобі недобре?» – стурбована запитав Тайлер. Кендал зуміла посміхнутися. «За гаразд, не хвилюся. Взявши Марка за руку, вона повела його нагору. У спальні щільно зачинила двері. «У чому річ?» – запитав Марк. Кендл просягла йому конверт. Він прочитав. «Дорога міс Рено, прийміть наші вітання. Наша Асоціація захисту диких тварин дуже зраділа, дізнавшись про отриману вами спадщину. Ми знаємо...» Як зацікавлені ви в успішній діяльності нашої асоціації та розраховуємо на вашу подальшу підтримку. Ми будемо вам дуже вдячні, якщо протягом найближчих 10 днів ви переведете 1 мільйон доларів на наш рахунок у Цюріхському банку. З нетерпінням чекаємо. Як і в інших листах, у цьому западали всі літери «Е». «Мерзотники», – вибухнув Марк – «Як вони довідалися, де мене шукати?» – запитала Кендал. «Для цього достатньо розкрити газету», – у голосі Марка чулася гіркота. Він перечитав листа, похитав головою. «Вони не зупиняться. Нам доведеться йти до поліції». «Ні», – вигукнула Кендал, – «ніколи. Надто пізно. Хіба не розумієш? На всьому буде поставлено хрест. На всьому!» – Марк обійняв її притиснув до груди. «Добре, ми щось придумаємо». Але Кендал розуміла, що вигадати нічого не можна. Історія ця почалася кілька місяців тому, у чудовий весняний день. Кендал поїхала до Річфілда, штат Коннектикут, на день народження до подруги. Вечірка пройшла чудово. Кендал наговорилася з подругами, випала келих шампанського – у розпал бесіди кинула погляд на годинник. «Невже так пізно? Марк мене, напевно, зачекався». Поквапливо попрощавшись, Кендол стрибнула в автомобіль і поїхала. Щоб заощадити час, вона вирішила їхати місцевою дорогою з часами-поворотами. Один із них вона проходила на швидкості 50 миль на годину. Помітивши автомобіль, що стоїть на правому узбіччі, Кендал автоматично взяла вліво. І в цей момент на шосе з'явилася жінка з оберемком щойно зірваних квітів. Кендал спробувала уникнути зітнення, але не зуміла. Пролунав глухий удар. Вона зачепила жінку лівим крилом. Кендал різко загальмувала, вискочила з машини, підбігла до жінки. Та лежала на дорозі, залита кров'ю. Кендал на мить остовпіла, потім нахилилася, перевернула жінку. На неї дивилися мляві очі. Бог мій, прошепотіла Кендул. До горла підкотилася Нудота. Вона підвела голову, озирнулася, не знаючи, що робити. Її охопила паніка. Дорога безлюдна, навколо ні душі. Вона мертва, подумала Кендул. Я їй нічим не допоможу. Вини моєї немає. Але мене звинуватять у необережному керуванні. Та я ще й випила. Аналіз крові виявить наявність алкоголю. Мене посадять до в'язниці. Кендал ще раз глянула на тіло жінки і поспішила до свого автомобіля. Вм'яти на налівому крилі плями крові. Я маю поставити автомобіль у гараж, вирішила Кендол, Поліція його розшукуватиме. Вона сіла за керму, і автомобіль зірвався з місця. Залишок шляху до Нью-Йорка вона постійно поглядала в дзеркала заднього огляду, очікуючи побачити червоні мигатливі маячки патрульної машини, почути виття сирени. Кендал одразу ж поїхала в гараж на 96-й вулиці, де вона тримала машину. Сем, власник гаража, щось говорив з Редом, механіком. Кендал вилізла з кабіни. «Доброго вечора, місіс Рено», – привітався Сем. «До доброго вечору». Її всю трясло. «Автомобіль залишаєте на ніч?» «Так». Ред дивився на крило. «У вас от м'ятина, місіс Рено?» «Схоже, кров». Чоловіки дивилися на неї. Кендал глибоко вдихнула. «Так, я...» «Я збила оленя на автостраді». «Вам ще пощастило», – покивав Сем. «Подумаєш, м'ятина, мій приятель теж збив оленя, так йому довелося міняти машину». Він усміхнувся. Від оленя, щоправда, також нічого не залишилося. «До побачення», – Кендал попрямувала до воріт. «До побачення». Біля воріт Кендал озирнулася. Чоловіки дивилися на вм'ятину на крилі. Коли Кендал прийшла додому і розповіла Марку про те, що сталося, він ніжно обійняв її. «Бідолашна ти моя! Як?» – Кендал ритала. «Я… я нічого не могла вдіяти. Вона почала переходити дорогу перед моєю машиною. Вона… вона збирала квіти та… Ш... «Я впевнений, що це не твоя провина. Нещасний випадок. Ми маємо заявити до поліції. Я знаю, ти маєш рацію. Я... Мені слід було залишитися там і почекати їхнього приїзду. Я... Я запанікувала Марку. А тепер виходить, що я збила людину і кинула її на дорозі. Але я нічим не могла допомогти їй. Вона вже вмерла. Бачив би ти її обличчя. Як це жахливо! Він не розтискав обіймів, доки вона не заспокоїлася. «Марку!» Після довгого мовчання знову заговорила Кендал. «Нам обов'язково йти до поліції!» Він насупився. «Що ти хочеш сказати?» Вона спробувала впоратися з нервами, не впасти в істерику. «Для цієї жінки все скінчено. Чи не так? До життя її не повернеш. То чого ж карати мене?» Адже я не хотіла її вбивати. Може, нам краще забути про все? «Кенбелл, якщо тебе вистежать?» «Як? Там же нікого не було!» «А автомобіль? Що з ним?» «Вм'ятина на крилі!» Я сказала власнику гаража, що збила Оленя. «Марк, ніхто нічого не бачив! Мене ж можуть заарештувати, посадити до в'язниці!» «Моя фірма розпадеться, рухне все, що я будувала стільки років. І заради чого? Вона все одно померла». І Кендалл знову затремтіла в риданнях. Марк знову обійняв її. Шш, подумаємо, що нам робити. Подумаємо». Ранкові газети винесли цю подію на перші смуги. З'ясувалося – що жінка їхала на Манхеттен до свого нареченого, збиралася вийти заміж. «Нью-Йорк Таймс» обмежилися лише фактами. «Дейлі Ньюз» News і «Ньюздей» щедро розбавили факти емоціями. Кендал купила всі газети. Її все більше ухоплював жах від скоєного. Як їй хотілося повернути час назад. Якби вона не поїхала в Коннектику на день народження подруги, я того дня вона залишилася вдома, якби вона нічого не пила, якби жінка вийшла на дорогу на кілька секунд раніше чи пізніше, голову свердлила та сама думка – я убила людину. Кендал думала про те горе, яке вона завдала сім'ї жінки, сім'ї її нареченого – до горла знову підкотилася нудота. Газети написали, що поліція звертається до можливих свідків пригоди із проханням повідомити все, що їм відомо. «Вони мене не знайдуть», – думала Кендал. «Я маю поведитися так, ніби нічого не сталося». Коли Кендал прийшла вранці в гараж, щоб забрати автомобіль, на неї чекав Фред. «Я стеркрофи з крила». «Ви хочете, щоб я випрямив м'ятіну?» Звичайно, ледве не вигукнула Кендал, докаряючи собі за те, що не подумала про це раніше. «Так, будь ласка». Ред якось дивно подивився на неї. Чи у неї просто розігралася уява? «Сем і я говорили про це вчора ввечері. Дивно, знаєте, після зінк... зіткнення з Оленем ушкодження зазвичай значно серйозніше». О Кендалл прискорено забилася серце. У роті пересохло. Вона мало не втратила голос. «Це був маленький олень!» Ред коротко кивнув. «Мабуть, зовсім маленький!» Кендалл відчувала на собі його погляд, коли виїжджала з гаража. Коли Кендалл з'явилася на роботі, її секретарна Дін, глянувши на неї, вигукнула. «Що з вами сталося?» Кендал обмерла. «Що? Про що ти? Та на вас немає обличчя. Зварити вам каву?» «Не відмовлюся». Кендал підійшла до дзеркала. Обличчя бліде, очі згасли. «Вони все зрозуміють, лише глянувши на мене», – подумала вона. Надін занесла до кабінету чашку гарячої кави. «Ось, вам одразу стане краще». Вона з цікавістю подивилася на Кендал. З вами все гаразд? Я учора я мало не потрапила в аварію. Оу, ніхто не постраждав. Перед, б... перед очима Кендал з'явилася обличчя мертвої жінки. Ні, я, я збила оленя, А машина? Вм'ятина на крилі. Її виправлять. Я зателефоную до вашої страхової компанії. Ні, Надін, будь ласка, не треба. В очах Надін Кендалл помітила здивування. Перший лист надійшов через два дні. «Дорога місіс Рено, я голова Асоціації захисту диких тварин. Ми опинилися у запеклому становищі, але впевнені, що ви зможете нам допомогти. Асоціації потрібні гроші для захисту диких тварин. Особливо нас турбує доля оленів». Ви можете переказати 50 тисяч доларів на рахунок номер «Такий-то» до банку «Швейцарський кредит» у Цюріху. Настійно рекомендую переказати гроші протягом найближчих п'яти днів. Підпису не було. Усі букви «Е» у листі западали. У конверті лежала також газетна вирізка із статтею про інцидент. Кендал прочитала лист двічі. Марк мафрацію, подумала вона, треба було відразу звернутися до поліції. Тепер вона ховається від закону. Якщо її знайдуть, їй загрожують в'язниця безчестя, кінець кар'єри. Під час перерви на ленч вона забігла до банку. Я хочу перевести 50 тисяч доларів до Швейцарії. Увечері, прийшовши додому, Кендл показала лист Марку. Той остовпів. Господи, хто міг надіслати листа. Ніхто, ніхто не знає, вона вся тремтіла. Кендал, хтось знає, вона заламала руки. Поруч нікого не було, Марку, я. Стривай, давай подумаємо. Ти повернулася до міста. Що далі? Нічого, я. я поставила машину в гараж і. вона замовкла, їй згадалися слова Сема. У вас от вм'яти на місяць Рено, схожа на ній кров. Марк помітив, як змінилося її обличчя. Що ти згадала? Мене зустріли власник гаража та його механік. Вони бачили кров на крилі. Я сказала їм, що збила Оленя, а вони відповіли, що при зіткненні з Оленим машина отримує серйозніші пошкодження. На цьому спогади не скінчилися. Марку, так. «Натін, моя секретар, я сказала їй те саме, але вона мені не повірила. Отже, хтось із них трьох?» «Ні», – бахитав головою Марк. Вона дивилася на нього. «Чому ні?» «Присядь, Кендол, і вислухай мене. Якщо хтось із них запідозрив тебе, він міг розповісти цю історію десяткам людей». Про інцидент повідомили усі газети. «Хтось склав два та два». Я думаю, лист нам навмання, щоб перевірити, чи ти клюнеш. Ти припустилася серйозної помилки, виславши гроші. Але чому? Бо тепер вони знають, що ти винна. Невже ти цього не розумієш? Ти надала їм доказ своєї вини. Марк Рено на мить замислився є ідея, можливо, ми зуміємо з'ясувати, хто ці мерзотники. Наступного ранку о 10-й годині Кендалл і Марк сиділи в кабінеті Рассела Джибсона, віце-президента першого Манхеттанського ощадного банку. «Чим я можу вам допомогти?» – люб'язно запитав містер Джиббонс. «Ми хотіли перевірити номерний рахунок в одному із банків Цюріха. Так. Ми хочемо знати, хто відкрив цей рахунок». Джиббонс потер боріддя. «Ваше питання?» Пов'язана з якимось злочином? Ні, швидко відповів Марк. А чому ви питаєте? Чи бачите, якщо не йдеться про злочинну діяльність, наприклад, про відмивання грошей або про порушення законів Сполучених Штатів чи Швейцарії, банки Швейцарії нікому не повідомляють прізвища власників номерних рахунків. Їхня репутація базується на конфіденційності відносин банку з клієнтом. «Але ж є якийсь спосіб...» «Вибачте, на жаль, ні». Кендалл і Марк переглянулися. У погляді Кендалл прозирав розпач. Марк підвівся. «Дозвольте подякувати вам за те, що приділили нам кілька хвилин. Жаль, що нічим не зміг вам допомогти. Він провів їх до дверей». Приїхавши того вечора в гараж, Кендалл не побачила ні Сема, ні Реда. Вона поставила машину на місце, а проходячи повз маленький закуток, що служив кабінетом, помітила пишучу машинку, зупинилася, не відриваючи від неї очей, гадаючи, чи не западає в ній літера «Е». «Треба це перевірити», – подумала вона. Кендл підійшла до закатка, повагавшись, відчинила двері, переступила через форіг. Вона вже вирушила до машинки, коли ніби з-під землі виник Сем – «Доброго вечора, місіс Рано. Чи можу я вам чимось допомогти?» Вона різко обернулася. «Ні, я тільки но поставила машину. На добраніч!» Вона поспішила до виходу. «На добраніч, місіс Рано. Вранці, проходячи повзакуток, Кендл побачила, що друкарська машинка зникла. На її місці стояв персональний комп'ютер. Сем перехопив її погляд. «Гарна штучка, правда?» вирішив вити в ногу із ХХ століттям. «На які гроші він зміг купити комп'ютер?» – задала собі Кендал резонне питання. Увечері вона про все розповіла Маркові. «Таке можливо», – погадився він, – «але нам потрібні докази». У понеділок вранці, коли Кендал прийшла на роботу, її зустріла усміхнена Надін. «Вам краще, місіс Рено?» «Так, дякую». «Учора я мала день народження. Подивіться, що мені подарував чоловік». Надін підійшла до стіної шафи і дістала розкішне норкове манто. Чудовий подарунок, чи не так? Розділ дев'ятнадцятий Джулії Стенфорд подобалася жити в одній квартирі і салі та завжди перебувала у чудовому настрої. Вона встигла невдало вийти заміж, розлучитися і поклялася ніколи більше не зв'язуватися з чоловіками. Джулія підозрювала, що за термінологією салі слово ніколи мало значення відмінне від загальноприйнятого, тому що вона змінювала чоловіків щотижня. «Краще одружених не знайти», – філософствувала Салі. «Вони почуваються винними, тож завжди купують подарунки». «Самотніми мимоволі», – запитуєш, – чому він досі не знайшов собі пари. «А ти ні з ким не зустрічаєшся?» – запитала вона Джулію. «Ні», – Джулія подумала про чоловіків, які хотіли б запросити її на побачення. Я не бажаю зустрічатись лише для того, щоб добре провести час. Мені б хотілося знайти людину, яка буде мені небайдужа. «Є в мене така людина», – вигукнула Салі. «Ти закохаєшся в нього з першого погляду. Звати його Тоні Ванетті. Я розповідала йому про тебе. Він дуже хоче з тобою познайомитись». Я якось... «Завтра він заїде за тобою о восьмій вечора». Тоні Ванетті заїхав. Високий, дуже високий, з густим чорним волоссям і чарівною посмішкою. Він захоплено глянув на Джулію. Салі не перебільшувала. «Ви фантастична жінка!» «Дякую за комплімент!» Посміхнулася Джулія. Тоні їй, напевно, сподобався. «Ви бували у Гаустоні!» Так називався один із найкращих ресторанів Канзас-Сіті. Ні. Щиро кажучи, навіть після того, як Джулія отримала прибавку до платні, вона не могла дозволити собі пообідати в Хаустоні. Я вже замовив столик. За обідом Тоні говорив переважно про себе, але Джулія не заперечувала. Їй подобався його голос, вічливі манери. Він просто дужка. Характеризувала його Салі. І вона не згрішила проти істини. Обід був вищий за всякі похвали. На десерт Джулія замовила шоколадне суфле, а Тоні – морозиво. За кавою Джулія задумалася про те, що має піти за обідом. «Чи збирається він запросити мене до себе? А якщо запросить, чи маю я погоджуватися?» «Ні, цього робити точно не слід». Принаймні, при першій зустрічі. Він подумає, що я дешевка, якщо ми підемо кудись ще раз. Офіціант приніс чек. Тоні уважно переглянув його. «Начебто не записано нічого зайвого. Ти замовляла паштет та лобстера? Так. Ще картопля фрі, салат та суфле, так?» На її обличчі позначився подив. «Цілком вірно. Чудово». Твоя частка – 50 доларів та 40 центів. Юля Джулія була приголомшена. Що? Тоні широко посміхнувся. Я знаю, якими незалежними вважають себе сучасні жінки. Ви ж не дозволяєте чоловікам платити за вас, чи не так? Гаразд, чуєві я заплачу за двох. Шкода, що все так сталося, зітхнула Салі. Він... «Взагалі-то красунчик. Більше зустрічатися з ним не будеш?» «Для мене це надто дорого», – відповіла Джулія. «Гаразд, у мене на прикметі є інший чоловік. Він тобі сподобається». «Ні, Салі, щиро кажучи, ні з ким я не хочу. Покладись на мене». Тед Рідл спочатку сподобався Джулії. Симпатичний чоловік років тридцяти восьми. Він повіз Джулію в ресторан «Дженні», знаменитий хорватською кухнею. «Салі надала мені послугу», – буркнув Фрідол. «Ви така гарна!» «Дякую за комплімент!» «Салі сказала вам, що маю рекламне агентство?» «Ні, не сказала». «А дарма. У мене одна з найбільших фірм у Канзас-Сіті. Усі мене знають». «Дуже приємно, я...» Серед наших клієнтів найбільше корпорації Америки. Невже? Я не саме так. А також кінозірки, банки, торгові будинки. Ну, я... Кого ми лише не рекламуємо? Це... Давайте я розповім вам, з чого все почалося. За обідом він говорив без перерви. І все на одну тему. Тед Рідл. Він, мабуть, нервувався, Спробувала вигородити його Салі. «Знаєш, він змусив мене нервувати. Якщо ти хочеш дізнатися про життя Теда Рідла, починаючи з дня його народження, питаю мене. Оу, Джері Макінлі!» «Хто?» «Джері Макінлі! Як я могла про нього забути? Він зустрічався з однією моєю подругою. Вона була від нього без розуму. Дякую, Салі!» але давай не будемо, я йому подзвоню». Наступного вечора намалювався Джері Макіндлі. Милий та привабливий. Увійшовши, він глянув на Джулію і похнюпався. «Зустрітися з незнайомою людиною для мене завжди є проблема. Я за натурою дуже сором'язливий і добре розумію, що ви зараз відчуваєте, Джулія». Він їй одразу сподобався. Обідати вони поїхали до китайського ресторанчика на Стейт-Авеню. «Ви працюєте у архітектурній фірмі. Мабуть, це дуже цікаво. Я вважаю, що люди не розуміють, яка важлива робота в архітекторів». «Як він все тонко відчуває», – подумала Джулія і сліпуче посміхнулася. «Цілком з вами згодна». Вечір приніс їй величезне задоволення. З кожною хвилиною Джері МакКінлі подобався їй дедалі більше. Вона вирішила виявити ініціативу. «Чи не хочете заїхати до мене, випити по чарці?» «Ні, давайте одразу в мою квартиру». у вашу квартиру». Він нахилився вперед, стиснув їй руку. «Там я тримаю батаги і ланцюги».